Harmadik fejezet: A Pokol Zsoldosai. Nyomban Taurért mögött a nagyatlasz keresztül vágó guriút két részre ágazódik. Az egyik tarudanton keresztül agadérigér, miközben a siruhák keresztezik, amelynek hegyei szörnyű szakadékokkal, furcsa, gigantikus tömbökkel olyanok, mint a történelem előtti korszak katasztrófáinak kőbeírt félelmetes naplója. Egy keskeny ösvény vezet az óriási sziklák közt szakadékok és előredülő, bozolt kolosszusok mellett, amit hihetetlen erőfeszítéssel hosszú-hosszú évek alatt váltak ki ezen a lakhatlan, járhatatlan vidéken a katonák. Az egyik több száz méteres szakadék felett egy ember lógott le, kékülő, görcsös újakkal kapaszkodva a kiálló szikladarabokba, és még hallotta maga alatt a lezuhanó összfér vésznyelítését. Arca eltorzult a kikerülhetetlen halálos esés tudatában. Az ujjai már érzéketlenné váltak. Fent a keskenyös fényen két légionista állt, elhúzódva a meredész szélétől. Egy harmadik társuk volt a szerencsétlen, akit lerántott az összfér, és most ott függött egy lépésnyire tőlük a szakadék felett. A két légionista, ha letérdel és egy-egy kezénél megfogja a póruljártat, könnyűszerrel megszabadíthatná. De ezek csak álltak, és nem vették le egymásról a szemüket. A szakadék felé egy gyenge hang hallatszott. Zserom, zserom, segítsetek, lemondok mindenről. Nektek adok mindent esküszöm. Nem bírom már, húzzatok fel. A két ember közül az egyik cigarettára gyújtott. Hallgatólag megállapodtak valamiből, és bólintottak. Zserom, Krisztus szent sebér, nem bírom, ne adjatok. A zserom nevezető megszólalt. Ne létsük, Pet! Nem segíthetünk rajtad. Nem csak a részed miatt. Ha én fölét hajolnék, hogy megmentselek, csak azt érném el, hogy Lukasz letaszítana engem is. Hajd meg békében! A szakadék felől már csak elhalóan érkezett a hang. Ne adjatok! Nem bírok! Aztán zuhanó törmelékek zöreje hallatszott, és rekedt borzalmas férfi sikoly. Másodpercek múlva egy puffanásszerű zaj. Az ember leért. A két légionista csendesen elindult visszafelé az ösvényen. A báró kis viaszdarabkát nyomkodott rá a gyufa végére. A viaszdarabkát egy másik gyufa lángjánál épp hogy megmelegítette. Aztán a nedvező szivaccsal nagy gonddal finoman bekent az asztalon heverő bőrholmikat, hogy olyan állapotba hozza a felszerelését, amely a világ legszigorúbb szolgálati szabályzatának megfelel. Hogy egy közönséges bőrdarab a kívánt állapotba kerüljön, ahhoz olyan komplikált segédeszközök, olyan türelmes, nyugodt, hosszantartó munkálatok voltak szükségesek, amire a légionista szabadidejének nagy részét rá kellett áldoznia, ha csak a legszigorúbb büntetést nem kockáztatta meg. Ezek a gombok, szíjak, csatok úgy ragyogtak, csillogtak, világítottak és feszültek, állandóan olyan parádés felkészültséggel, gőgös előkelőséggel, hogy az udvaron felsorakozó helyőrséget a nap bármely órájában, mint egy permanenciában találhatta a legfelsőbb díszemle is. A báró a katonák között is a legkatonásabb volt. Valahonnan az északi szélesség hatvanadik fokáról jött. Finn vagy Dán lehetett, senki sem tudta biztosan. Jól beszélt franciául, és a légió számos nációja között nem akadt katonfitársa. Barátja sem. Azt suttogták róla, hogy egy mágnás... Ez a légió örök legendája. Nem egy ilyen mágnásról derült már ki, hogy tolvaj. A báró neve Lavenborg volt. Egy éve szolgált már egy Sidibel abeszben. Eleinte franciául sem tudott jól. Nehezen ment a kiképzése, mert a film nem találtak tolmácsot. Az egyik emeleti teremben lakott, és körülötte már régen megalakultak a két-három tagból álló baráti csoportok, csak neki nem volt barátja. Szíves és szolgálatkész volt, de nem barátkozott. Nem gyűlölték éppen, de népszerűsen volt. Citrom, a kis féleszű szabó azt mondta rá, hogy herceg. A káplár, aki ott aludt szakaszával a szobába, úgy vélte pincér lehetett, vagy parkettáncos, mert szerinte ezek jobb emberek voltak. Dávid, a sovány vörös lengyel zsidó, aki a romantika híve volt, kapitány sejtett a báróban. Mint hogy megszokták ezeken a helyeken a különös embereket, a jobbal titkolódzókat, azokkal zárkózottakat, a báróügyét se nagyon feszegették. Nem is lett volna semmi baj, ha hufejzennek nem lopják el a szíját. Ez tulajdonképpen nem is számít lopásnak. Úgy nevezik a légióba, hogy ellátja magát. Ha az embernek nincs valamilyen, hát ellátja magát vele. Meddő dolog lenne a katonai raktárból tartalék felszerelési cikket kérni mert elsősorban a kért cikk helyett 14 nap száll de poliszt adnak. Az ember tehát nem is folyamodik zord feletteséhez, hanem ellátja magát. Mondjuk a szomszéd ágyon alszik valaki, és kint fekszik mellette a szappana. Erre ellopom, és ha nekem történetesen a kapcám hiányzik, akkor a szappant olyan emberrel cserélem ki, akinek van egy felesleges kapcája. Lehet, hogy éppen az enyém. A néhai szappantulajdonosa erre szintén ellátja magát. Persze, ha derékszív, a csapka tűnik el, akkor már komolyabb az ügy. Az ilyesmit ugyanis eladják. Dacára annak, hogy mind az záróba mind a vevő haditörvényszék elé kerül, ha rajta csípik. Ha puska tűnik el, akkor a károsult is. Szóval Hufejzennek eltűnt a derékszíja. Hufejzen bajor volt, két méter magas, szeplő, szőke és rendkívül brutális. Sokszor produkálta magát azzal, hogy meghajlította a vasat. A légió híres és rettenthetetlen verekedői közé tartozott. Miután a reggeli gyakorlatig volt csak ideje ellátni magát, a forró délutánon jó részt mesztelenül heverő katonák valamennyien felcsatolták derékszíjaikat. Nagyon furcsa látványt nyújtottak így, pőrén, testükön a Szent Blővel. A bárót valamiért hívatta a káplár. Öt perc múlva jött vissza. A derékszíja, amelyet éppen tisztított, nem volt már az asztalon. Némelyik bajtásra látszólag olvasott, volt, aki félig lehúnyta a szemét, de valójában mindenki figyelt. A báró egy csajka kávét hozott együtt a kantingból. Csodálkozva nézett az asztalra, ahol az előbb a derék szíja volt. Aztán lassan körüljárt a szeme az ágyakon. Hufejzennél megállt. A szobában egy szú ercegése hallatszott. Oda ment a bajorhoz, és udvariasan, de nagyon halkan és hidegen így szólt. Vegyele kérem a derék szíjamat. Hufejzen felült, és végignézte. Megbolondult. Honnan veszi, hogy ez a maga derékszíja? Ott a rézlap aljába belekarcoltam a nevem kezdőbetűjét. Nézze csak meg! A bajor most már kiegyenesedett, és a nyakát előre görbítve ordított. Hát akkor az én derék szíjamba karcolta a nevét, érti? Nem értem. Hogy gondolja ezt? Mondta a finn csodálkozva, és udvariasan. Úgy értem, hogy lopta. Az én derékszíjamat ellopta! Mikor a bajor másodszor mondta ezt a szót, hogy lopta, a báró forró kávéval telt csajkáját az arcába vágta. Hufejzen elvakultan leforrázva, kinyában üvöltve zuhant hátra. A báró letérdett, és villám gyorsan elvette a derékszíját. A kávé már hűlt valamit a kantintolak a szárnyáig, de még mindig nagyon forró volt. És a bajor, aki azt hitte, hogy megvakult, úgy üvöltött, mint egy félig nyúzott bika, amíg be nem rohant az őrmester, aki egyáltalán nem volt leforvázva, és nem fájt semmilyen. De üvöltésbe messze túlszárja a teljesítményét. – Mi van itt? Verekedtek disznók! Na megálljatok, megálljatok, rohadt patkányok! Barmok fiainak a fiai! Tizennégy nap pelotot kaptak mind a ketten. Hátul az udvar mélyén tornácsot alkotó oszlopsorok mögött volt a légiógyönyörű gyönyörű börtön intézménye. Kisebb-nagyobb cellák, sötétek, hidegek, férgesek és koszosak. Takaró, párnák, köpeny nélkül kellett itt tartózkodniuk az elítélteknek. Sem pad, sem szék. Négy fal és a padló képezték a berendezést is. A rabok az úgynevezett munkaruhában, fehér durva vászon uniformisban szigorú vizsgálat után, amely megfosztotta őket minden külön fehér darabtól vagy becsempészendő ronytól. Ebben a mézfaluk kőpados helységben állhattak, vagy fekhettek a padlóra dőlve, vagy a falnak támaszkodva, úri tetszésük szerint. Nem mondom, hogy a fának támaszkodás pokoli kényelmét jó szemmel nézték a sarzsik, de miután a falakat nem lehetett eltávolítani, tehát ezek a piszokbarmok fiainak a fiai keleti kényelemmel neki támaszkodtak. Mondj! és még azt mondják, hogy a légióban szigor van. A piszkos, bagónyállal teleköpködött, ragadós padlón fekve és dideregve lehetett eltölteni a hideg afrikai éjszakát. Egy nap múlva mindenki ugatásig bereket, mindenhol ragadt, összetapadtak a hajcsomók a fején. Megjegyzem, ennél enyhébb büntetés nincs a légiónál. Meg is szokják a katonák, csak az újoncok szenvednek tőle, és néhányan tüdőgyulladással és huruttal kerülnek a spáhika szárnyak mellett elterülő hősök temetőjébe. No, szép kis hősök! Van is róluk egy káromkodása az őrmesternek, amelyben az ilyen blők tulajdonképpen rossz szerkölcsű anyabékák leszármazottainak korcs ivadékai. Az elmondott intézmény tulajdonképpen csak a szellé. A pelott... Az egy akrobata mutatványokkal súlyosbitott Áriston büntetés. Ugyanis reggel, midőn a rabok tagokkal, kékre fagyva kínos álomban gubbasztanak a padlón, beordít a káplár harsány, vidám baritonja. Aux aperitív! Az aperitív nagyon kellemes francia népszokás. Ígyomóra reggeli vagy ebéd előtt felhajtanak egy-két pohár pálinka mentolos italt. Mondanom sem kell, hogy a légióban az aperitív nem azt jelenti, hogy az elgémberedett szellalakók mentolós italokat kapnak. A hasonlóság csak abban áll, hogy ez az aperitív is égyomóra történik, és szintén élvezet. A káplárnak. A káplár ugyanis kiáll az udvar közepére, és megvárja, amíg a kutyák ivadékainak az ivadékai felveszik magukra a pelott nevezetű hátizsákot, pontosan 14 kg homokkal és kővel. A csontjaik fájnak a kemény padlóktól, a szemük leragad az álmosságtól, gyengék a rossz táplálkozástól, ami kenyérből és vízből állt. Időközben kisütött a forró reggeli nap, és most 14 kilós pelottal megterhelve, egy teljes órán keresztül körbe kell futni az udvar egy árnyékmentes helyén. Középen áll a káplár, mint egy cirkuszi istálómester, és időnként taktusra lecsegi. Ádraj, ádraj, ádraj! Zörögnek a kövek, Fújtatnak a tüdők, csattognak a bakancsok, és az elcsigázott emberek a forróságban rohannak körbe, kimba és szédelegve az egyre súlyosabb pelottal a hátukon. A káplár később, miután a látványban kimerült, leül egy ládára, és Pinard nevű olcsó bort hozat a kantinból. Minden kort után jó indulatú serkentéssel szól. – Ádroid! Ádroid az isteni tapofátoknak! – Ezután haldokolva a szomjusáktól felsöprik az udvart, az áristomot. Kihordják az almot az istálóból, és csak délbe kapnak kenyeret és vizet. Ebéd után megint egy óra pelott. Ez már a legsúlyosabban tűző, gyilkos afrikai napsugár alatt. Egyre többen esnek össze. Természetesen az ájulási idő nem számít bele az órába, és ha valaki tizenötször esett össze, akkor másnapig is szaladgálhat az udvaron. De a napi háromszor egy órát le kell futni. Eközben szoktak hirtelen meghalni a békák kivadékainak az ivadékai, akik egy vagy két éjszaka folyamán besemedence gyulladást vagy gyomorhurutot kaptak. De ez ritkán fordul elő, és kizárólag nyavajás csel, akik az őrmester szerint abban a tévhitbe jelentkeztek a légiónál, hogy a tulajdonképpeni pihenni vágyó csirkefogók nyugdíj intézménye, ahol az ilyen rühös kutyák reggeltől estig függő ágyakba heverészhetnek, és ha a kincstár költségére kiválóan bezaváltak, akkor festett hölgyek szórakoztató táncát szemlélik. No, az őrmester azután kellő alapossággal oszthatja el ezt a téfitüket. A fiatalember ott feküdt a piszkos padlón lehuny szemmel. Három és fél óra alatt futotta le az egy óra pelottat. Nyolcszor esett össze. Gyerekarcú, diákos fiú volt, fehér bőrén látszott, hogy jól táplált, ápolt ember. Legfeljebb húsz 22 éves. Valami úri gyerekszobából kerülhetett ide a légióba. Öt nap előtt érkezett meg az újonc állítmányjal. Egy öreg légionista ellátta magát a fiatal ember munkanadrágjával. A szerencsétlen Blő nem tudta, hogy neki is lopnia kell, hogy ez tulajdonképpen nem is lopás, hanem tradíció. Egyszerű észre jelentette a dolgot az őrmesternek, aki erre rendkívül közvetlen formába emlékezett meg a fiatal egész és felmenően az ősök ősének az őséig, aki egy kikapós természetű varangyos béka anyjának az anyjától származott. Ennyit a nadrágról. A továbbiakban, hogy némi fogalma legyen a légióról, ahol nem lehet függő ágyban heverészve, stb. stb. stb., nyolc nap pelottot kap, és ha ezután sem kerül elő a nadrág, akkor az őrmester istenére mondva nagyon meg fogja síratni azt a pillanatot, amikor volt pofája becsületes, vitéz és remek katonák közé jelentkezni. Rompez! Most ott feküdt a padlón ájultan, 39 fokos lázzal, reszkető tagokkal, kimarjult vállal, lihegve. Hufejzen összefontta maga mögött a karjait és a falnak dőlve állt. A báró ott érdelt a fiú mellett és a pózusát fogta. Jott az amerikai felhúzott térdel összegörbülve, mint egy a saját testének melegét koncentrálva, hortyogva aludt. Ahmed az óriási török guggolva ült és a falnak támaszkodva hátra csúszott fejjel leesett állal hortyogott. Ez a harsonázó hortyogás jól jött a raboknak, mert távol tartotta a patkányokat. Sajnos a hangyák, svábbogarak és a százlábúak vagy bátrak voltak, vagy süketek de egyáltalán nem zavartatták magukat. Sőt, akadt egy bátor százlábú, amelyik egyenesen befutott ak megnyitott szájának kráterébe. Vége lett. A báró levetette kabátját és betakarta vele a fiút. Aztán letekerte a kapcát és odatette a rongyokat a beteg feje és a padló közé. A vízadagját már megítatta vele, és az újjanc még mindig víz után hörgött lázálmában. A báró elkeseredve tehetetlenül ült mellette. Hufejzen eddig némán nézte, amit csinált. A szája és a halántéka között egy hosszú sebb tapasz volt. adhatja az én vízadagomat is, mondta, és állt tovább mozdulatlanul. A báró mormogott valamit, elvette húfejzen korsóját, egy keveset a zsebkendőjére öntött belőle, és lemosta a beteg arcát. A többit megitatta vele. A fiú elaludt. A báró ingújban ült és fát nem fogja kibírni a nyolc napot, mondta a báró. Azt hiszem, már nem tart nyolc napig ez a mocskos élet, mondta Huffeyzen. Már egy éve vagyunk ide bezárva, szeptember van, nem sokára megindulnak az offenzívák, de ez a nagy egyéves pihenő azt jelenti, hogy valami rendkívül lesz. Három éve szolgálok, de ilyen hosszú csend még nem volt. A magas ráncos ablakon egy kis holdfény lopakodott be. Az éjszaka percről percre lehűlt. Olyan titokzatosak, monologizál tovább Pedig minden újonc tudja, hogy mire készültek egy évig. A tafila letet akarják. Írtózatos harc lesz, meglátja. Soha ilyen nagy szállítmányban nem jöttek újoncok. Tegnap a szpáhi laktanyába egy egész Szenegál ezred érkezett. És mennyi repülőgép? Azt hiszik, hogy mindenki hülye. Ez lesz a gyarmatosítás utolsó felvonása. Verdamt! Micsoda vérfüldő lesz? Tegye rá az én kabátomat is. Akmet hortyogott. A hideg éjszakában kísértetiesen hallatszott a távolban üvöltő gurgulázó tenőr. – Allah, Allah, Mohamed rasul, Allah!